Dono la benvinguda en aquest quart dia d'aquesta segona setmana. Avui és dilluns, comencem una altra setmana meravellosa que ens permetrà fer més passos. Avui, encara que hi ha una gran part del que hem fet els altres dies que la continuarem mantenint, afegirem una estratègia nova en aquesta setmana que ens estem centrant en abandonar la lluita, en aprendre a deixar de lluitar, en trobar un espai segur des del qual nosaltres puguem mirar les nostres veus, els nostres sentiments, les accions que ens tenten i mirar-les des d'un espai segur. I aquest dilluns et presentaré un espai segur que prendrà la forma de pont o de balcó. És molt senzill. Et demano que quan Percebis que hi ha veus, pensaments que et maltracten, que et jutgen, que t'exigeixen, que s'imaginen com ha de ser el futur, quan és impossible saber-lo fins que no arriba. Et demano que t'imaginis en un balcó. I davant teu hi ha un carrer molt ample, una mena d'autopista. I per allà, en un dels carrils, van passant els pensaments. Pensaments pensaments de, de crítica, pensaments d'agressió, pensaments de comparació. I tu, simplement, els vas mirant i deixes que continuïn el seu camí. Si no lluites contra ells, no es pararan. Així que t'imagines amb un balcó o en un pont i a sota la carretera i vas mirant com van passant els pensaments. Però també pots anar veient com van passant les emocions i els sentiments. Per exemple, la suor, el fred, la taquicàrdia, la pressió a l'estómac, que està I tu veus com passen, com passen, com passen. No lluites contra ells. Mira, hi ha un camió que es diu taquicàrdia. Mira, i ara està caminant per aquí. Txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, txu, i una altra que és pressió, jo que sé, a la bola, al coll. I passa, passa, passa, passa. I hi ha una altra que són sentiments també. Sentiment de tristesa, sentiment d'angoixa, sentiment d'impotència, de solitud, sentiment de vergonya, de culpa. I mires el camió de la culpa i veus com se'n va, com se'n va. No lluites, no lluites contra la culpa, no li dius res. Simplement el camió marxa. Tu estàs en un pont o en un balcó i mires cap avall. Abans hi ha una carretera, i a la carretera van passant els pensaments, i els mires i els deixes passar. I les emocions i els sentiments, els deixes passar, els vas mirant, ole, ole, ole, mira, esteu aquí, mira, mira, mira, mira. I s'allunyen, simplement s'allunya. I també pots mirar les accions que et tenten en aquell moment. Per exemple, anar a la nevera i prendre... i, i, i, i fotre't un, un, un, un petit suís i 15, 15 iogurts i tres flams de cop. Simplement ho mires. Mires la nevera? Bé, bueno, mires la nevera. Mires aquesta carretera on hi ha simplement un cotxe, que és el cotxe de la nevera, el cotxe d'aquesta gana, la mires, la mires, la mires, la mires. I no lluites contra ella, simplement la mires, la mires, la mires, la mires. I deixes que aquest cotxe, aquest camió, s'allunyi, s'allunyi. Igual que pots fer el mateix quan et moltes ganes de, jo què sé, d'entrar a Facebook i perdre el temps i adontar-te. O d'entrar a YouTube i anar d'un vídeo a l'altre, sense cap mena de lògica o d'agafar els diaris i desconnectar del que ara estàs vivint. Simplement mires a baix, mires a baix des del teu balcó, des del teu pont, i veus com hi ha un camió de notícies, hi ha un camió de YouTube, hi ha un camió de Facebook i se'n van, se'n van, se'n van. No fa res, no fa res, no fa res. Només estàs allà, al balcó, al pont. Això és la, la feina que et suggereixo aquest dia, aquest dia d'avui. I, si I si quan ho fas respires profundament, Molt millor. Mol millor. La força de la respiració és extraordinària. I de tant en tant gires al cap, mires cap al teu cor i et veus a tu i a dintre quan tenies dos, tres o quatre anys, i somrius i et dius: t'estimo, t'estimo. I aquesta nit, aquesta nit ja ho saps. Com vagis a dormir, te'a braces. Aquestaa nit com vagis a dormir, abrases el nen o la nena que era quan tenies dos, tres, quatre anys te braes, te braces, te braes. I mentre t'abraces i respires suau i profundament, està en el llit aquesta nit, li vas dient, aquesta part teva, aquest nen, aquesta nena, que eres però que encara ets, li vas dient, t'estimo, sempre estaré al teu costat, ets pura intel·ligència, ets pur amor, ets admirable. I li dius tot allò que si els adults del seu voltant, quan ell era petit, quan ella era petit, hagueren sigut intel·ligents, hagueren, sig hagueren estat empàtics, li hagueren dit. Tot allò que, que el teu nen, la teva nena de dos, tres, quatre anys, hagués hagut de sentir. Doncs ho sentirà avui, aquesta nit, mentre l'abraces al llit, des del llit estant. L'abracaràs i li dius T'estimo, t'estimo, t'estimo. Ja veus que l'exercici d'avui és senzill, fàcil, fàcil, fàcil, fàcil. Quan n'apareguin les veus t'imagines dalt d'un balcó i les veus a baix, les mires a baix com si fossin camions que van passant per una carretera, per una autopista. I ja està, les mires, les mires, les mires. I al llarg del dia, respirant, mires el teu cor, veus el teu infant, allà dins, dintre del teu cor, i li dius que l'estimes. I aquesta nit també la l'abraces. I t'adors mentre l'abraces. Mentre li dius que l'estimes. Mentre li dius que és pura intel·ligència, que té dret a ser... A ser atrevit, a fer aventures, atacar se a mullar-se, a saltar de toll en toll, a sortir sense paraigua, a ser invitat de la pluja i cridar com un boig, com una boja, i jugar, clar que sí. Et dono permís, et dono permís, t'estimo. Fàcil, oi? Bonic, veritat? Doncs... Fes-ho suaument, sense, for... sense forçar-te. Gaudint. Recorda que no has de tenir éxit, només ho has d'intentar. I si al llarg del dia se t'oblida i de cop i volta dius, ostres, m'està oblidant, mires cap al cor i dius, t'estimo, t'estimo. Llavors t'imagines en un pont, t'imagines en un balcó, mires a baix i veus com aquest pensament de se t'ha oblidat, ets tonto, és un camió i s'allunya, s'allunya, s'allunya. Aquesta és la setmana de renunciar a la lluita, d'abandonar la batalla, de trobar un espai segur per mirar les veus. Si et sembla, si et sembla, ens veiem demà, amb calma. I demà serà dimarts, i farem un altre pas.